بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشراف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب إشراح لي صدري ويسر لأمري وحف لغدة من لسان يفه قولي شهر كثيري شرح لنجار عاقبتين أبكي ومن أقوباتها سقوت الجاه والمنزلة والكرامة إن الله وإن خرقه günahların acı aqibətindəndir ki, günahkar insanda necə ki, Allah subhanətə alanın gözündən düşür, Allah subhanətə alanın yanında hürmətdən düşür və eləcə də cəza əməlin cinsinə görədir, bela elədiyi insanı günahın nörünə görədir və Allah subhanətə ala da buna uyğun olaraq o insanı insanların yanında hürmətdən, izzətdən salır, insanların gözündən düşürür. Fəinlə əkram əlxalqə indallahi ətqahum və Allah subhanətə alaya Ən sevimli olan insanların içərisində Allah s.ə.vədən ən çox qorxandır və insanların da insanlar içərisində bir-birilərinə hörmət elədiyi insanlar şək yoxdur, Allah s.ə.vədən ən çox qorxan insanlardır. Və aqrabuhum minhum mənzilətən və atvahum ləhu Allah s.ə.vədən ən yaxın olan insanlardır, Allah s.ə.vədən ən yaxşı itaatkar olan qullardır. Və ələ qədəri taatı l-abdi ləhü təkun mənzilətən indəhü Və qulun Rəbbinə elədi itaətin miqdarında, keyfiyətində o qulun öz Rəbbi yanında hürməti olur Fə əzə asahu və xalifə əmruhu səqata minaynihə əgər ası olarsa və müxalif çıxarsa onun da miqdarında Allah Subhanahu yanında alçalır. Və asqadahu min qulub ibadihi və bunun miqdarında da Allah Subhanahu Allah onu o qulu insanların qəlbində endirir. Fə <gülüyor> izə lem yeqala xalq vəhən və şək yox ki, insanların bir-birinə hörmət eləməsi üçün o, yəni izzət, hörmət, şan, şöhrət mühim şeylərdəndir və İnsan Allah subhantaya ası olanından sonra Allah subhantaya bu şeyləri insandan çəkir və insanlar da və hənu aleyhi və aməluhu alə xəsəb zəlik və insanlar da buna görə onu muamilə və aşə beynəhüm əsv və belə bir insanda şək yox ki insanlar arasında ya hürməti, izzəti, qədri, mənzəsi olmayan insan da insanlar arasında sıxıntı çərçinə yaşır və xamilir zikr və səqitil qadr və zəriyyül həll lə hürmətə ləhu <coughs> və Həmin insan insanlar insanların içərisində gözündən düşür. Lə hürmətə lehu. Artıq onun insanlar içərisində hörməti qalmır. Və aləfəra havələsurur və insan da artıq sevinç və fərah hiss edə bilmir. Fe inna khumul zikr deyir zikri elə bir ki, zikirdən üz döndərməyi. Vasqurtul qadar və cəh cəlibul kulli gəm və həm Və şək yox ki, zikirdən üz döndərmək, zikri boş bıraxmaq, uzaqlaşmaq, bunlar hamısı səbəb olur ki, insanın, insanlar yanında qədrinin, mənziləsinin, hörmətin düşməsinə şək yox ki, bu da insanlar içərisində hüzün, qəm, kədər, qəm və qüssə qaynalarındandır. Və lə sururə məhu və lə fərəhu və aynə həzəl ələm min ləzzətil məasiyyə. Ləv lə suqru şəhvə Əgər insan doğrudan da günahın elə bir ona verdiyi zərəri yetərdi yəni yerdi bu acı şeyləri görəndə ki, günahlar ona acı adibət bəxş edir, acı adibət buraxır. Əgər insan deyir, əgər ağlı yaxşı işlətsəydi, şək yoxduruları tərk eləyərdi. Ləula sukrə şəhva və insan bunu tərk edib, çünki o günahda insanı elə bir günaha, insanı aparan bir Elə bir eee var. Və həmin o insanın mani olur ki, haqqı görməyə. Və həmçini Şeyx buyurur ki, "Və abdi". Və rəbbin qulu olan ən böyük niyəmlərdən biridir ki, "Ən yar fəläh və beyna aləminə zikruh". Aləmlər içərisində Allah Subhanahu taala sevdiyi bulların zikrin ucaldır və o qulların ismini Allah Subhanahu taala bəzən Qiyamətə cəhəni saxlayıb Necə ki, öz peyğəmbərlərinin zikrini, adlarını Allah s.ə.q və Qurayn-i Kərimdə saxlamışdır, qeyd eləmişdir Necə ki, İbrahim peyğəmbərinin adını, İsaqın, Yağubun, İsmailin və başqa-başqa peyğəmbərlərin Və bizim peyğəmbər s.ə.v barəsində də Allah s.ə.q və buyurur ki Və rəfəni ələtə zikraq, biz sənin şənini, zikrini ucaqdır yəni Və insan da nə qədər Allah s.ə.q. ibadət eləyərsə, itayət eləyərsə, bu hörmətdən və adının dünyada qalmasından o qədər onun payı olur və nə qədər uzaqlaşarsa o insan da o qədər unudulur. Və şey yox ki, insanın günahlarla məşhur olması onun, e, yəni unudulması günahlarla məşhur olmasından yaxşıdır. Ayrıq qərdişlər, ənəm. Xeyrlə məşhur olmaq çəsin şeydir Amma şərlə məşhur olmaq Çox xasab bir şeydir Ona görə bəzi insanlar ki Ad qoyulur, şər işlərlə məşhur olur O insanların O şan şöhrətdənsə unudulur getməsi Adlarını zikir olmaması daha yaxşıdır Və həmçin Şəx getirdik günahların acı aqibətinlərdir ki Günahlar insandan gözəl, insan, e, gözəl adları və sifətləri çıxardır Məsələn, gözəl adlardan Fətəslibuhu ismülmümin mömin ismini, bir ismini, mühsin ismini, Allahdan qorxan muti, muttəqi ismini, salih ismini, abid ismini, zahid ismini və buna bəncər bir çox isimləri günahlar insanla uzaqlaşdırır və bunun əvəzində insana mənti sifətlər getirir, pisatlar getirir. Mətələn, asib, müxalif, pis, fitnəkar, xabis, zinakar uğruq, qatid, Yalançı, fırıldaqçı və buna bənzər -cür bir isimlər insana buraxır. Və əgər bu isimlər bu adda şək yox ki, iman gətirdikdən sonra insan qazanarsa bu addları, bunun elə bir ki, e, ziyanı, zərəri həttən artıb, daha da çox olur. Necə ki Allah Subhanahu buran Kərimdə buyurur ki, bir əsəli ismin xusuqü bədal iman, iman gətirdikdən sonra deyir, insana tezən fasikliq adının gəlməsi necədir? Nədir? bizdir. Ona görə insan büyük çatan boyunca yaxşı sifətlərə sahib olmağa çalışmalıdır və bir sifətlərdən uzaq olmağa çalışmalıdır və gələn də qalsın inşallah. Gələn dərsimizə vəsallahu ala alihi